Hesiodos, Theogonie, úryvek o vykastrování Urana. Veliký Uranos přišel a s ním tma. A kol dokola Gáju touže pomilování on objal a všady se prostřel. Ze zálohy pak jeho syn se nadzvedl rukou levicí, zatímco pravou se obrovské čepele chopil, dlouhé, ostrozubé a svému milému otci kvapně usekl út a hodil jej vzad, aby letěl za jeho týl. Ale nevyletěl mu na prázdno z ruky, neboť co krůpějí krve se z něho střáslo, ty všecky přijala Gája. A sotva se naplnil koloběch ruků, zrodila mocné erínie, i giganty obry, zářící zbroji a s dlouhými oštěpy v rukou a nymfy, ty, kterým Jasanové se říká poširé zemi. Čau Petře. Čau Kamilé. Jak to jde? Mm, jde to dobře. Cool. Nedávno jsem si prohlížel seznam témat, o kterých jsme se ještě nebavili a říkal jsem si, že bychom se mohli někdy popovídat o incestu, kastraci, kanibalismu. U, a to určitě mluvíš o řeckých bozích. Přesně tak. Aby jsme to vzali efektivně, tak to spojíme do jediného tématu a to je epická vláseň Teogonie od Hesioda, neboli mýtus o stvoření bohu. To je námět dnešní epizody. A budeme se teda bavit o stvořit, řeckém stvořitelském mýtu. Mm -hmm. e, Řekové neměli žádnou Bibli, takže existuje spousta různých variant mýtu, včetně mýtu o stvoření světa a Bohu. Nicméně ta Teogonie je nejstarší, nejdelší a nejpodrobnější a asi nejvtipnější. Nejdřív bychom si měli představit autora, potom se stručně schrneme děj. A pak se budeme bavit uh, o tom, co jsme zrovna slyšeli, co jsme se zrovna bavili, a WTF, to bude taková poslední část. Dobře, no, takže autorem je Hesiodos. Kdo to je Hesiodos? Kdyby Hesiodos žil dneska, tak by měl následující životní příběh. Narodil se Evrostov v San Francisku, pak se přestěhoval do Kansasu, tam se zbláznil, zjevil se mu Bůh a tím pádem potom na základě toho božského zjevení nastoupil na kariéru křesťanského rockera a stal se malou celebritou. A úplně náhodou se potom jeho texty, jeho špatných náboženských písníček staly mm -hmm. úplně základem kultury celého jo. národa. Ale no. re reálně Seodos <laughs> se narodil v Malé Asii, což bylo jako San Francisco tehdejšího no, řeckého světa. Hrozně kosmopolitní oblast, která měla kontakt s Blízkým východem. No ale pak z nějakého důvodu se odstěhoval do Bojotie, což byla oblast ve vlastním Řecku, která je zemědělská a celkem nic moc vzrušujícího se tam asi neděje. Rozhodně ne v 7. století, kdy žil. Je to druhý nejstarší řecký spisovatel, umělec básník, o kterém víme po Homérovi. Takže Homer, mm -hmm. který psal o asi stolet let předtím, pak stoletnic, let nic, pak Hesiodos a potom nastupují zase o nějakých pár desetiletí později další autoři. Jo. A jak jsem říkal, řekové neměli žádnou církev, tím pádem nikdy neměli žádný ustálený písmo, neměli žádný náboženský dogma. Neměli jednu církev, neměli nějakou zastřešující náboženskou autoritu, která by řekla, tohle bude naše dogma. Přesně tak. Nicméně všichni ti řekové sdíleli a znali určitou skupinu textů, která pro ně plnila podobnou funkci, jako plnila Bible ve středověku mm -hmm. v Evropě, a jakou třeba dneska plní filmy. Mm -hmm. A právě ta skupina těch textů, kterou všichni znali a používali to v jazyce, tak to byly ty Homérovy básně Iliade odysa, nebo třeba ty Hesiodovy básně včetně té A když říkáš, že to plní filmy, tak ti myslíš, že to, byla ta, to byl ten svět, který, který, který oni znali no, o kterém se bavili. Tak jako my se prostě bavíme o Darth Vaderuvi, tak prostě oni se bavili o Uranovi. Ano. A, Kronovi, ano, ano, A když si čteš nějaké řecké texty, které zaznamenávají jako každodenní život, což jsou třeba Platónovi dialogy, to je normálně Vlastně jako záznam toho, jak se lidi baví někde v nějaký, uh -huh. na nějaké hostině vlastně, na party, řekněme, uh -huh. nebo nějaké divadelní hry. Tak, tak to udělám neustále jako hází hlášky tady z těch pásní. Jo? Že stačí, aby někdo ocitoval jednu větu z toho homera nebo ze Syda, a všichni automaticky vědí, uh -huh. o čem se mluví, co ti myslí a tak. Jo? Že si třeba říkám, že jako dědictví, je kurba, hoši to tak, pelíšky nebo samotáři, dneska plně úplně stejnou funkci jako pro ty řeky uh, představité uh -huh. toho. Um, možná pro star, naší generace, možná pro aktuální generaci už tolik ne, no. Jo. No a jinak Hesiodos teda, je to, potřeba se vědět, že už ve starověkém řecku to byl velmi starý básník. V době, kdy třeba Platon dává ty hlášky z Hesioda v těch svých diavozích, tak mm -hmm. to už byl básník, který byl několik set let starý. A od takového toho klasického Řecka, který my známe s těma sochama, s těma hoplitama a tak, ho... Um, dělí jako několik, několik set let. A opravdu je to autor, který žil v té úplně nejstarší, velice temné jako době Řecka. A byl to rolník a potom se z něj stal umělec. Byl to takzvaný rapsod. Rapsodi byli pevci, kteří pořádali turné po Řecku, objížděli Řecká města a za peníze vystupovali a přednášeli svoje nebo převzatý básně, který většinou oslovovali bohy, héroje, a zpracovali mýty a tak dále. Byl to takový stand-up komik, uh, komik nebo stand-up básník. Stand up a básník. Který no. přijel jezdit po že účastnil se nějakých festivalů a postupně jako zdokonoval svůj materiál. No a ty, ty um, Rhapsody měly své soutěže, ve kterých normálně závodily oceny a postupně tím vykrystalizovala ta řecká poezie. Z celých těch jako několik stovek let nejranější vývoje řecké literatury máme, ale jenom to hasi udá všechno ostatně ztracené. A ta soutěž to byl nějaký politický rap battle? Že jste no stáli vedle vlastně, no. sebe na pódiu a házli na sebe jako uh, hexametry? Jo, přesně tak. Jo. Když si představíš nějaký černožský jako dance-off, <laughs> jak nějaký dva repeři někde proti sebe repujou, tak přesně takhle vypadaly jako ty rapsacké soutěže. A jeden používal jako pou Pentameter a druhý jako hexameter. Jo, no. No, hexameter. jako dnešní vlastně uměleckých stylů a uměleckých forem, to co se tomu blíží je rep, Protože mm -hmm. se to rýmuje, je to hudební, oni pravděpodobně to, ne, jako nejenom, že by to proslouvali, ale třeba to i zpívali. Je to metrický, že jo? Má to jakoby, jo. není to jenom, že to rýmuje. Uh, má to jasnou metriku, má to stopáž, takže ten, ten, ten jazyk má nějaký rytmus, který, který potom se dá jednoduše převést do podoby písně. No a od toho, od nás známe několik básní, jednak je to teda ta teogenia, o který se budeme bavit, to je takový nejvíc homerská, nejvíc homerská básení, která popisuje vznik bohů a potéž má i vznik světa. A potom má básení, která je ve fragmentech, překládá se jako katalog žen, je okay. to seznam žen, které měly styky s Bohy a měly s nimi hmm. děti. Popisuje, která měla sex s kým a kdo se z toho narodil, říká se jí Ehojají, Protože řecké slovo ehoje je slovo, vždy, kterým vždycky začíná ten jeden segment té básně mm -hmm. o jedné konkrétní ženě. Do češtiny se překládá jako a nebo jako ta. Jo, ehoje, jasně, jo. to dává tak, smysl. Takže vždycky ta básně začínala jako. Jo, anebo tamta, tam ta, zem měl se k spodobě labutě, anebo tamta, tam tou měl se k spodobě býka. To vidíš, jak ten rapsod sedí někde na nějaký, přesně řečeno leží na nějaký je. pitce, kolem něj jsou ty spytí řekové, pravděpodobně na dvoře nějakého krále nebo raného tyrana a oni se tam hází jako ty uh, svoje rýmy, víš co. Je. No a potom napsal krátkou báseň Štít. Je to nejlepší popis Štítu v raně řeckém mastizmu, <laughs> protože to je jediný. Taková štít, no a pak jo, práce a dny, to asi lidi si pamatují z dějin, teda z hodin literatury nebo češtiny. Že? Hesiodos, práce a dny, a to je taková vzdělávací báseň. Hesiodos byl zemědělec asi jako všichni řekové v tom temném období 7. století před naším ale co je cool, byl to zemědělec básník a proto napsal uh, nová báseň, uh, ve který řeší takový věci jako třeba návod na výrobu pluhu, hmm. nebo Kalendář zemědělských prací podle astronomických pozorování. To, to dává strašný smysl, jo? protože jak jinak šířit informace vlastně, mezi lidmi, no. kteří se předávají že, informace orální cestou, než skrze nějakou básničku nebo písničku. Že? To je prostě nejjednodušší se zapamatovat. Takže alkorán muselo být strašně nepříjemné korálně pracovat na tom poli, kdy si ti lidi prostě zpívali ty svoje naučné básničky. Že? No a říkám si, že to byl takový první návod z Ikei, víš co? že dneska, kdyby si, si skoupil pluh, tak by tam byl namalovaný nějaký schematický obrázek, mm -hmm. ale první návod na stavbu pluhu v Evropě byl napsaný v daktylospoindeském hexometru. <laughs> kdyby vidět, jak ta kultura v té době už byla na úrovni. A, no a potom ta druhá část dny, Emerai, eh, to je kalendář šťastných a nešťastných dnů, který možná ani nenapsal eh, Hesidos. Nicméně, my se budeme bavit o jeho eh, básni Theogonia, zrození bohu, kde on tady popisuje, jak se rodili řečtí bohové a válčili spolu a tak. Čistě technicky je to chvalospěv na helikonský můzi. To není tak jako třeba Genesis, že by si sednul a řekl a teď vám řeknu, jak z prakticky jako z Ladiska obsahové je to chvalospěv. On totiž tam píše, že jednou někde pásl kovce nebo něco a zjevily se mu ty muzy hmm. na, tom, na tom kopci, nebo na té hoře helikon, která jim byla zasvěcena. A vlastně mu předali obsah té básně jako božský vzevení nebo vnuknutí. On s a... básně se baví s těma můzama a žádá ano. o informace. No. Takže oni v podstatě... Potom zbytek té básně přeříkává jo. to, co mu ty muzi dali. Um, dostaneme vavřínovou větev jako žezlo a dar božského zpěvu. Tím se stává prakticky prorokem. Mm -hmm. Čímž pádem máme prakticky plnou jistotu, že všechno, co v té básně je opravdu pravda. Protože sama ta básně říká, že to je božské zjevení. <laughs> takže může aplikovat logiku jako výkladní nábožických textů. Uh, no dobře, a ty no. bohové se rodí po několik generací. A to vždycky prostřednictvím incestu, to znamená, mm -hmm. rodiče mají většinou sex se svými dětmi. Když jsou na žádku dva, tak je těžký prostě no, rodi další Na začátku lidi... nejsou dva právě, já nevímám, ale na začátku je, jako je málo. Pár... Já, málo. Já, vlastně. No většinou mají ty děti sex se svými rodiči a nebo jsou rezenci mezi svůmi navzájem a tím plodí tu další, ty další generace. A pak jsou ještě jako slepé věcve, kdy, kdy, kdy vznikají lidi, uh, jak bych to řekl, uh, asexuálním způsobem. Partenogenizí? Ano, <laughs> ně, některé bohyně uh, plodí bez sexu. Uh. Jo, ale myslím tím, že někteří, uh, některé bytosti jsou plozeny z různých Náhodných událostí. Jako... Kdy ukápne nějaká krev ano, nebo ano. I tak to je, jak se tomu říká, abiogeneze? Uh, jasně. Zrození z neživé látky. No, hmm. ta krev je technicky za to živá látka, jo, ale není um, to sexuální jasně. způsob. Dobře, no, tak ne, úplně na začátku máme prvního Boha, který jmenuje chaos, ten ne symbolizuje nebo není neznamená neje, nesoulad. Ale chaos je řecké slovo pro původní prázdno. Aha. Na počátku bylo všude pusto a prázdno. A nad tu ní se vznášel chaos. E, ne, chaos byl <laughs> to prázdno. Ne, já vím, já vím. Ale... Chaos není bůh prázdnota, chaos je to prázdno. E, nejdůležitější a úplně zásadní věc na té je to, že různí bohové, kteří tam vystupují, nejsou bozy těch věcí. Oni jsou ty věci. Takže mm -hmm. ten bůh byl to prázdno, a protože chaos bůh prázdna stal se bohem emo a pubertáků <laughs> a nihilistických memů na internetu. <laughs> a no a pak se tam objevily další bohové, úplně nevyplývá z toho textu, jestli to mají být jeho děti, nebo jestli to byly další bohy, kteří tam existovali. a to je Gaia, Země, Tartarus Podsvětí a Eros Láska. Mm -hmm. Konkrétně to neznamená nějakou vysokou platonickou intelektuální lásku, je to spíš chtíč nebo sexuální put. Jo, je to jako ten, ten desire nebo něco takového, nebo ano. drive, jo? ten eros je poměrně jako daleko širší slovo než jenom láska, v řeštině obecně, ano. jo. Ano. To je prostě, když máš eros, tak máš sílu, tak máš nějaký drive, no. Jo. no a teď už začíná to plození, tak Chaos sám bez partnera měl uh, nix a Erebos, to je noc a temnota. A těhleti dva sourozenci pak měli sex spolu a zrodil se z nich světlo a den. Což je docela zajímavý, protože jako z noci a temnoty se zrodilo světlo a den. Víč, člověk by čekal, že jejich DNA se bude jako přesouvat, mm. že rodiče budou podobní těm potom, potom se budou podobní těm rodičům, ale tady vlastně ti potom jsou úplně mají opačné vlastnosti. K tomu mě třeba napadá, že jako se střídá den z nocí, tak třeba ten Hesiodus chtěl jako říct, že nejdřív byla noc, a pak se z té noci zrodil den. Mm -hmm. No, to, to, dává je, to dává smysl. smysl. A pak jsou to, to světlo, to jsou ty, ve smyslu, noč, ta noční světla na obloze. To jsou, to jsou je slunce, hvězdy a tak, to je ten iter, že jo. Ty se rodí zvlášť. To není... Jo, jasně, to je to světlo. To je ale... tak, to je to světlo, ale to je ajter, to není jako světlo, jako obecně, to jsou ty, to je ta taková ta vrstva, která je nad tím, jo. nad tou samotnou atmosféru. Pak je no, ještě AR, který je ta atmosféra samotná. Jo, no po, zajímavý, podobně jako v Genesis, uh, nejdřív vzniká světlo a až mnohem později vznikají nebeský tělesa, jako třeba slunce. Uh, protože uh, stará zra, řada těch starověkých autorů uh, neměla jako snutně spojené světlo s těmi nebeskými tělesy. Ono to dává smysl, že když vychází a zapadá slunce, tak před východem slunce už je světlo, ale to slunce ještě není na obloze. A potom i po západu slunce je ještě pořád vidět. Takže to spojení světlo-slunce nemusí být tak úplně přímočelý jo. a můžeš si představit, že svět, ve kterým je světlo, ale ještě tam neexistuje slunce. Jo a to je ten aiter, že jo, to je ten vlastně éter, že, který, ve kterým potom vznikají ty, ty kosmické světla. A už bychom se měli dostat k tomu kanibalismu a kastracím <laughs> a incestu. Um, jo, jo, jo. No a potom uh, Gája, země, sama zrodila děti uh, Urana, to je nebe, uh, Ponta, to je moře a celou skupinu bohů, který se jmenou Oureai a to jsou hory nebo pohoří. Takže každý hory byl nějaký, nějaký bůh. A nebe pořád ještě není ten vzduch, to je taky způsob, ano, že co ano. je přesně zastává to nebe. nebe, není úplně jasný. Že? No a tím už máme v podstatě všechny ty základní složky toho archeického kosmologického mm -hmm. modulu, který jsme se bavili v epizodě o astronomii. Máme Zemi, a to je ta jo. pak máme nebe, to je Uranos, máme moře Pontos, pod nimi je Tartaros, to je podsvětí, mm -hmm. a okolo nich je chaos, to je ten, to prázdno, který obklopuje jo. svět ze všech stran. No a potom už začíná ten incest, Kdy ta Gaia a Uranos, to znamená matka se svým synem, měly celou řadu dětí a zrodili se například tři kyklopové, potom tři obři, kteří se jmenují Hekaton Heirové, mm -hmm. ti měli 100 paží a 50 hlav. Každý, to znamená mm -hmm. dohromady 300 paží a 150 hlav. Jo. Jo. A jo. No a pak se hlavně rodí 12 bohů druhé generace, 12 titánů. Mm -hmm. To znamená souboj titánů, řečtí titáni, to je tady těch 12 bohů. Až na to, že v Svobodě to nejsou titáni. No jasně, samozřejmě. Tam a to byl souboj... prostě nějaký nordický příšery, který nemají Titán. V nevystupuje žádný Titán. <laughs> Ale když někdo řekne titáni, tak to jsou tady Tihotí bohové. Tak, tak. No a kdo to byl třeba? Tak hlavně to je Okeanos a jeho sestra Tetis. A Okeanos, mm. od toho pochází slovo oceán, to byl bůh a zároveň to byla řeka, která obeplouvala celý svět, obkružovala mm -hmm. celý svět a později byla stotožněná s Atlantickým oceánem, protože mm -hmm. tam končil svět. Tady máme představit, že to byla řeka, že jo, protože oni prostě viděli, že v moři jsou proudy a asi si nedovodili představit, že prostě má nějaký důvod, že nějaký bylo by to, aby ta voda tekla, než by to byla řeka. Jo no, přesně tak. To a je... není to řeka, je to oceán. Je to oceán, Kdybyste nevěděli. <laughs> e, Nicméně tady ty sourozenci spolu měli celou řadu dětí. Například se z nich narodilo tři tisíce bohyň, které se jmenují Okeánovny. Mm -hmm. e, Hesiodus zmiňuje 41 z nich jménem. Je. Jsou to. <laughs> ne. Jsou to řeky prostě. Ne, ne, nejsou to řeky nejsou to, to řeky, nejsou to řeky, jsou to jenom nějaké bohyně. E, jediná, která je zajímavá, se jmenuje Pluto, protože její přídomek je s očima krávy. Takže jedna z nich měla oči krávy, víš co. Ještě předtím, než existovaly krávy. A zkoušel se narodily řeky? Z řeky se narodily taky z tohohleté dvojice. Ona kromě tři tisíce okeánů ještě porodila tři tisíce řek. Ah, okay, okay, Takže okay. to byla pravděpodobně něj víc vytáhní. Dobrý, no, jo, jo, jo, jo, Zajímavé je, podobně jako hory i řeky, byla každá bůh. Takže byl třeba bůh v Dunaj nebo bůh Nil. Pak byl bůh Styx, mm -hmm. což je řeka, která teče v podzemí, šio? a v řečtině, zajímavé, řeky jsou mužského pohlaví, mm -hmm. takže třeba Dunaj je muž, takže to byly mužští bohové, každý z nich byla jedna řeka. Mm -hmm. e, no a potom Styx měla sama dcery, ctižádostivost, vítězství, moc a sílu. To byly bohyně a zároveň to byly tady tyhle ty abstraktní koncepty. No, což je docela zajímavé. V Genesis že se Bůh tvoří nějaké ptáky, což z nějakého dobu zahrnuje i netopíry, pak stvoří stromy ještě předtím, než existuje slunce no. a jakéhle věci. Ale řekové, daleko oduševnější, hnedka v té druhé generaci se ti narodí takové věci jako ctižádostivost, vítězství a tak dále. Tak ono, když jsou to všechno jako osoby, tak tomu se dávají smysl, že? Kdyby tam byly šutry, tak nedává smysl vytvářet, jako, jako že Tak, jako to je prostě ve Starém zákoně. No pak další titány jsou Hyperion a jeho sestra uh, Teja. Z nich se narodilo Slunce, Měsíc a potom Eos, raní Červánky. <laughs> <sňerisine> Ta bohyně Eos, raní Červánky, mimo jiné, splodila všechny hvězdy. Takže, vzhledem k tomu, kolik je ve vesmíru hvězd, je to jednoznačně nejplodnější řecká bohyně. To okay. podobně jako v Genesis, když si všimneš, tak tam je neúbranětně velká pozornost kladena vzniku a tvoření jednotlivých částí přírody a nebeských těles, a hvězdy jsou tam většinou tak jako jen tak změněné no, větmo, že? což samozřejmě to jasně vyjadřuje to, že ti lidi si neměli informace o tom, jak relativně důležitá část tez to je vůči třeba země nebo sluneční soustavě. No, um, no. Jo. Kromě toho, ta bohyně, kromě hvězd, ta bohyně Eos měla třeba ještě větry, ale to nebyly uh, větry, mm -hmm. ale byly to její synové. Prostě narodili se jí různý větry, který hmm. vajou ve středomuří a který řekové používali při moře plavě. A který mají specifický jména. do, dneska, do dneska, že? Jako Říká se, že a teďka fouká... Boreas. Přesně ten, Nebo Notos. Nebo Zephyros. Pak mezi Titány spadá třeba Japétos. Jeho synem byl velice známý Prometeus. Máme... Já myslím, jeho synem byl Pinokio. Proč? Japetos. Jo, jako Gepetto, jo? Gepetto, no. Ne, synem Japeta je Prometeus. Poměrně mál, méně známý, ale o to důležitější je Prometeův bratr Epimeteus. Mm -hmm. Prometeus byl chytrý, Epimeteus byl hloupý. K tomu se ještě dostaneme. Nebo jejich bratrem byl taky obor Atlas. Ten, jak známo, drží nebeskou klenbu. Mm -hmm. No ale jednoznačně nejdůležitějším titánem byl Kronos. To byl poslední syn toho Úrana a Gáji, byl to otec boha Dia, což je ten vládce řeckých bohů šel. No a teďka ta Teogonie v podstatě sleduje takový neustále opakující se motiv, kdy jedna ta generace bohů splodí tu následující generaci, ten otec vždycky z nějakého důvodu ty děti nemá rád a pokouší mm -hmm. se je zabít nebo aspoň nějakým způsobem zneškodnit a vždycky se proti němu ty jeho děti vzbouří a nějakým způsobem ho svrhnou. A vždycky to udělá to nejmladší dítě, nejmladší syn konkrétně. A to se opakuje třikrát, až nakonec Zeus je ten z té poslední generace bohů, který přetrhne, přetrhne nebo přeruší, tedy tenhle ten neustálý cyklus mladší generace bohů, která se bouří proti těm starším. Mm -hmm. No a toho se právě týká ten úvodní úryvek, kdy tedy uranové děti Budili hrůzu, pravdě pro, pro mě, protože to byly doslova příšery, jako třeba měli 100 rukou a 50 let a byli proti vlastnímu otci. Tak, tak. A proto je Uranos ukryl v útrobách země. Je potřeba se uvědomit, že, jak jsem říkal, tak tam vždycky ty bohové jsou jednak osoby a jednak to jsou ty věci, takže jo. on je jako ukryl v útrobách země, ale vlastně je vzal a narval je zpátky do vagíny ty její matky. Jo. Takže oni... Byli po narození zase zpátky vracení do jejího luna, do její tělo. Mm -hmm. A je si to a píše, že Gaia byla uvnitř přeplněná a sténala. Třeba měl nějaké speciální vole pro, pro děti. Něco jo. jako klokaní, klokaní, No, a jako kdyby si to natočil, tak by to byl úplně bomastický film, jo. Před, představ si, jak by vypadala jako sfilmovaná Teogonie, jo. Tak, Gája porodí ty své děti, děti. Urano si z nich vyprůzelejí, protože to jsou nestvůry a protože mm -hmm. vyrušil, tak je vezme a nervuje zpátky do těch jejich fogínek. To je úplně geniální. No a nicméně ta Gája se chtěla tomu Uranovi pomstít a tak vytvořila ocelový srp a přemlouvala syny, aby se pomstili jejímu otci. Z mm -hmm. jakého důvodu byla schopná komunikovat se svými dětmi v jejím lůnu? Všichni z toho měli strach, ale jediný Kronos, ten nejmladší, se chopil ocelového srpu. Mm -hmm. No a teď je tam ta pasáž, kterou jsme četli na začátku, kdy ten úranos přišel a po pomilování, no a Kronos se nadzvedl a zatímco byl stále v její vagině, tak usekl otci tím srpem penis a zahodil ho. Mm -hmm. A z toho se pak narodili různý obři s oštěpama a takovýhle věci. Tak a to vedlo k rozvodu nebe a země. Ano. A proto potřebovali od, od uh, Atlase, aby držel to nebe dál od země, že jo? To neříká úplně uh, jo, dos. On přímo říká, že ten Job dostal od uh, Dia. Že no. když skončová válka s Titány, hmm. o tom se ještě budeme bavit, tak Zeus jako dál za úkol tomu Atlanovi, aby držel... Tak babička s dědečkem se pořád hádají, že jo? Tak je drž od sebe. Jo, že to, je, to je ten člověk, který když jsou nějaký, když je nějaká jako bytka, tak takhle mezi sebou drží ty tak, dvě tak, strany, tak. aby se nedojí. To, to je ten divnej strejda, jo, který k není, jo. Je to jako rozhovorový právník. Jo. E, no a jak jsem četl, tak ten Kronos hodil ten penis do moře, protože co s tím, že jo? No. A teď je potřeba se uvědomit, že to moře, to byl jeho bratr Pontos. Takže v podstatě se na to můžeš dívat i tak, že on vzal ten uh, penis a plesknul jim svým bratru do mm -hmm. Jo. No penis teda přistál v moři a kromě těch gigantů a tak se narodila hlavně Afrodita. Afrodite. A přesně tak, a ten slavný obraz zrození Venuše od Botticelliho, takový to, mm -hmm. jako nastojí ona stojí na té mušli že jo, a má takový ty divný tělesný proporce, mm -hmm. hlavně její krk, je hrozně vyzardní, tak to je právě zobrazení této té scény, kdy ona, ten penis spadne do moře a z pěny, nebo ze spermatu, mm -hmm. to není úplně jednoznačný význam, se zrodí Afrodita z nějakého důvodu. No a kromě toho, samozřejmě, mnohem zajímavější renesanční a barokní obrazy, neše zrození Venuše je vykastrování urana. Mm -hmm. Těch je celá řada. Bohužel jsem nenašel žádný obráz a to teda si musím postižovat na renesanční, barokní a klasicistní malíře, který by zobrazoval Krona uvnitř e, té vagíny. Já úplně vidím, e, že by ne mohla být natahu, jako vagína, je. ne, jakože by z té vagíny takhle čouhala ta ruka s tím srpem a takhle by jako mávala e, tím Když <laughs> Říkám, tohle kdyby si natočil, tak by to jednoznačně jako e, jedno značně mi to překonalo, jo. třeba tu scénu s chestburstrem z Večelce, nebo takovou tu scénu, kde se situou toho chlapa z filmu Věc. Není čer náhodou Vagina dentáta. Ne, je to Vagina... Jen to, to vygooglit, ale jo, jako je to jo. přesně relevantní k tomu tématu. No, je to něco takového. No a teď samozřejmě kvůli tomu, že je vykastrovaný, tak Uranus ztrácí moc a Kronos ho svrhává do Tartaru do podsvětí. Což je ale zase chl jako chlap, mm -hmm, že jo? Tak, tak. Takže on ho jako svrhnul do nějakého chlapa. Jo. Ano, a Uranos tam normálně potom dál vystupuje, dokonce jako radí svým synovi a svým vnukovi a tak, a akorát, že je vykastrovaný někde v nějakém pocvěti. A určitě se ozývá tak nějakou že mluví z někoho, že? Přesně. Jasně. Dobrý, no, to, potom následují genealogie. Ten Hesiod má tak pěkně rozdělení na fáze, on si asi uvědomuje, že kdyby tam pořád byly jenom genealogie, těch, tak by to bylo nudný. Mm -hmm. Takže on tam vždycky dá nějaký rodokment jedné generace, pak tam je nějaká část děje, která zpravidla popisuje to, jak se jo. jedna generace zbouří proti té druhé, pak zase následuje genealogie. Takže teď máme další genealogie, konkrétně jsou to děti bohyně Nyx, to je ta bohyně noci, to jsou třeba spánek, stáří, smrt, osud, obelhávání, mm -hmm. to jsou muži. Ženy jsou šalba, láska, bída, potom nemesis, to je odplata, mm -hmm. konkrétně takzvaný hubris, což je vzpupnost a neúcta k bohům, no. pícha, ano, a, nebo svár. A pak tam jsou celé skupiny bohů, Jedny, jedna skupina bohů jsou sny, to jsou muži, a potom ženské skupiny bohů jsou násilné smrti, <laughs> Osud, další celá skupina, která je zopomená z osud, a potom tři hezperitky. Chci říct, že třeba spadnu, zhození se z je vlastně řecký bůh. Jo? Ano, zamotání se do ložního prádla, to není nás Ano, já jsem ale zamotání někoho do ložního jeho prádla, prádla. ano, a schození uh. někoho z dřevříku, to jsou dva různé pozice. A ještě jako potom uvidíme, že ti bohové měli těch, nejenom že jich byly tisíce, těch bohů, ale řekla, měli bohy i no. pro velmi zvláštní věci, jakože úplně jsem čekal, jestli se tam dočtu takový jako bůh šlápnutí na kostičku lega. <laughs> <laughs> ale co je zvláštní, že ta bohyně Nix má že jo, děti, které všechny jsou prakticky něčím jako hrozný, jo. že to jsou ty, ty škaredé emoce a ty, ty jako hrozný po v životě, A pak je tam přátelství a láska, že jo, cože jo, je to nějaký klientelismus nebo něco prostě, proč tam, je, ne, proč tam třeba není hrdost? Jo, no. um, protože prostě to byly potenciálně jako nebezpečné emoce. Že? Tak třeba se to zrovna Hesiodivě hodilo do rýmu. No to tak je taky je možné. Potřeba to... se uvědomit, že on byl tím, to, tím form, tou no. formou. A my samozřejmě nevíme jako třeba kolik z obsahu toho mm. mítu je podmíněný tady tím, že on to potřeboval narýmovat. No. To... no a potom ta bohyně Svár měla sama děti námahu, přísahu, to byly synové, mm -hmm. a měla dcery zapomnění hlad nezákonnost, zaslepenost a obelhávání. Jo, a tady si všimni, že řekové třeba potřebovali od sebe rozlišit lži a obelhávání. Mm -hmm. Očinně obelhávání je něco jiného, než že lež. Tak to je jako z politifektu, že jo? To je jako, že máš nepravda a zavádějící. Jo, takže byla bohyně Pens on Fire. <laughs> Přesně prostě, prostě tak? Jo, jo. No a potom ještě měla ta bohyně Eris měla skupiny dcer, bolesti, Půdky, bitvy, vraždy, rubání mužů, různice a hádky. Takže víš co, jako, na to mě vidíte, jak to jsou řekové hrozně temperamentní národ. Potřebuju na každou, každý vztah potřebuji separátního Přesně, boha. Přesně, jakože se vsadím, že třeba dynamiku mezi tchýní a její snakou <laughs> měla na starosti jako celá skupina bohů. jako tři tisíce celá, Bohu, Celý nějaký panel, jo, jo. Jako, rozhodujeme a, se. Ano, a jedna celá bohyně měla na starosti to, že ta snacha nevaří synovi tak, jak by měla, <laughs> víš co. A ta druhá jako tím, že špatně vychovává se o děti Je, a tak. jo. No dobrý, potom, aby toho incestu nebylo málo, tak měli děti i země a moře, Pontus a Gaia. A s... Potom to se rozešla s nebem. Podváděla nebe, měla ne... moře bokem, víš jakože no, to nebe vždycky říkalo. Seš nějaká mokrá, ty určitě zase byla za mořem. <laughs> no. No a s některýma těma dětma země a moře už jsme se setkali v epizodě o souboji titánů. To jsou jedna Gorgony, mm -hmm. z nich nejslavnější meduza, že jo? Pak to jsou grajaj, to jsou takový ty bohyně, někteří se narodili už starý yeah. a mezi sebou si podávali jedno, jedno okolo, okolo a jeden zub. A potom bůh, který byl zároveň drak, jmenoval se Ladon. Mm -hmm. Pak třeba splodili spolu nerejtky, harpie, nebo jedna z mých oblíbených bohyň se jmenuje Echnida, Protože uh, oni o ní píše, že byla spolovic pana, uh -huh. jiskrno a spanělá v tváři, spolovic zase obrovský had. Uh -huh. Jak dlouhý, tak děsný, pestrý a masožravý. Hlavně tohle je bohyně, která má nejlepší děti ever. Jako všechny tři řek, řek jako není, není nic na bohyní, která jejíž dítě bylo Hydra, Kerberos, pak nějaký pes a... Ano, uh, Achiméra. Achiméra. Jo, jasně no, přesně tak. No. Uh, tu echnidu uh, totiž znásilnil potom taifon, z něho pochází mm -hmm. české slovo Tyfon, což byl sám ohnivý drak a byl to syn země a podsvětí. Uh, to už jako je skoro mm -hmm. v rodině, víš co, budeš jo, ohnivý jo. drak. A narodil se jim uh, pes, který se jmenuje Ortos. S ním potom sama ta echnida, to znamená opět matka se svým synem, který byl navíc pes. pes. Měl... A zase se z jejich dětí byl nejnormálnější, byl takový jo, jakože... Jo. Vlastně měl třeba zpomodělce. normální počet hlav. <laughs> <laughs> jo. No, takže matka měla děti se svým vlastním synem, který byl zároveň pes. A narodila se jim técká sphinga a nemají skylev. Tak tohle je... to vidíš, jak ten incest a zoofilie způsobovaly to degeneraci těch dětí, že jo. Mm -hmm. jo jako, máte v rodině nějaké dědičné choroby? <laughs> Moje motka byla pes. Jo, no. A zase to, to nebyl ani jenom pes, to byl pes konkrétního člověka, respektive pes, který patřil bratrovi Pegasa. Chrysaurovi? Chrysaurovi. OK. To byl prostě jeho pes. Jo, k tomu se ještě dostaneme. Vlastně ne, k tomu se dostaneme teď. teď. Ano. No, to je hrozně zajímavé. My, když jsme se bavili o tom filmu Soboj titánů, tak já jsem tam jako říkal, jak je hrozně zvláštní, že když Perseus useknul hlavu medúze, takže s tou krve, která se na podlahu, jen tak vyskočil kuň Pegasos a potom chlap se zlatým mečem, o kterém víme jenom to, že má zlatý meč, mm -hmm. z nějakého důvodu, a jmenuje se Chrysaor. A říkal jsem, jednak jako, že je zvláštní, že se tohle stalo. E, to teda je nakonec proto, že on údajně Poseidon, Předtím měl sex s tou medúzou a tyhle ty kůň a chlapci zlatý pečem se narodili kvůli tomu, že ona už ty děti měla v lůnu. Rozumíš? Aha. Takže to není tak, zase tak nepochopitelné. Proč by se měli narodit z krve po té, co ti někdo usekne hlavu, tak víš co, když se Spenis narodí Afrodita, tak proč by, se nemohla narodit, proč by se z krve nemohla narodit kůň? No a pak jsem říkal, že ten chrysaur, že to je prostě chlap se zlatým mečem a že se pak v řeckých básních nějak, a v řeckých mýtech nijak neobjevuje. To ale není úplně pravda. On si pak vzal jednu z těch okeánoven a měl je spolu syna, který měl tři hlavy. Tak to je mm -hmm. jeho participace na řecké mytologie. No a jinak teda, jak jsme říkali, k dětem Echnidy a Typhona patří Kerberos. Ten nemá v Hesiodovi tři hlavy, ale má jich 50, mm -hmm. protože víš co? čím víc hlav, tím víc lidas. A je to Hydra. A pak Chiméra, která vypadá jako kdyby někdo vzal částí těla, tří zvířat a náhodně sešil dohromady. Mm -hmm. To je že, lev, koza a... Ještě jedno zvíře, Orel, myslím. Jo. Spojený dohromady. A Hydra je tedy jejich bratr, a sestra. Sourozenec. Ano, je jejich sourozenec. Ne? A Hydra vypadá jak? Možná má jenom třeba jednu, jednu hlavu? E, to tam nepíše vůbec Hesiodos. Přesně tak? Nevíš. Takže Nemíš, no. Ta Hydra, jak se zabrazuje dneska, to znamená, že má spoustu hlav, že jo? tak to je převzatý z toho Kerbera. A nebo z něčeho nějakého no, jiného, který myslím, tam že to je mladší verze. No. A. No, jasně. No je dobrý. to extrapolace. Je to extrapolace. No, tak to je, to je taková jako Echnida a její děti, to je jako Pokémon, akorát, že víc znásilnění, víš? Jakože vždycky jedna generace těch nestvůr. A to byl no. hrozně divný svět, jako, že jsi šel prostě a najednou Drák a to. No, všichni byli v Řecku, Až, že jo? To bylo tak, Protože žili kousek od sebe navíc. Třeba nemýský lev žil v Nemý, že jo? A to je jako pár desítek kilometrů od tebe, hmm. když přes Korenskou úžinu. Jakože oni žili prostě na jednom místě. Jo? No se navštěvovat, a hlídat si děti, víš co? Jakože, když jo. A ty děti swinga... sakra potřebovali hlídat, ne, že jo, Když to byla třeba Hydra. Přesně, Tépská Svinga <laughs> potřebovala pohlídat dítě, tak, tak, tak. poslala do nebejí nebejským... Vzvím, měli může... nějakou školku? Určitě. Ano. Tam byl určitě Kronos, protože Kronos dokázal polikat ty lidi. Jo, ano, a k tomu se dostaneme teď. Teď. Jakýho stojí tak ano. Další teda část toho, to, té básně je potomci Krona a Rei, opět bratr a sestra spolu měli mm -hmm. děti a zrodila se další generace bohu, to jsou ti známí Olympané, kteří žijí na hoře Olym. Původ, ty původní Olympané zahrnují Hesty, Deméter, Héru, Háda, Poseidona a dia. který mm -hmm. se opět narodil jako poslední, je to nejmladší uh, dítě. No a teď Uranos, který je, leží vykastrovaný v podsvětí, a Gaia, mm -hmm. Poradili tomu Kronovi, přesně říčem mu vyprokovali, že podobně jako on se vzbouřil proti vlastnímu otci, i jeho svrhnou a jeho děti. No a proto Kronos je vždycky po narození, pro jistotu snědl. Mm -hmm. Protože that's what you do! <laughs> se svými vlastníma dětma. A, takže spolknul. No a samozřejmě jeho uh, sestra a manželka Reja. Z toho nebyla úplně nadštěná, když jí někdo hnedka po porodu jako sní dítě. Ale spolkl tak jako vlk spolkl karkunku, že, no, takže že to prostě dal se, se rozpárat a vytáhnout. Ta... No a ona teda se bavila s tím Uranem a s tou Gajou, když uh -huh. jako byla u, u tchýně a tchána, tak se bavila jako, hej, on mi pořád dí moje děti, co by co se s tím dalo dělat. No, oni teda poradili, že předtím, než jsem rodil Zeus, šo, tak ona ho skryla na zemi, Konkrétně mm -hmm. na krétě, že kdybyste někdy na krétu, tak to je místo, yeah. kde se narodil Zeus. Tady už tak gája má konkrétní místo, to není jenom jakože v zemi, ale je to konkrétní, konkrétní místo. místo že? Tady prostě yeah. se lokalizují ti bohové daleko víc. No a máme třeba typskou svingu. Přesně nemejský hlava. Yeah. No a ona teda ukryla toho dia po narození, no a tomu Kronovi podstrčila k polknutí kámen zabalený plenek. Mm -hmm. Takže nebyl to asi pravděpodobně žádný velký degustátor, když je poznal když je se dítě mezi dítětem a kamenem, anebo ty děti byly z kamene. Mm -hmm. Fan theory, víš co? Jako. Když zvládně Pausán já potom píše, že na ten kamen, kamen někdy narazil na svých cestách mm -hmm. a prý nebyl nějak zvlášť velký. No, tak já se sedím, že po řecku bylo jako 50 měst, který tvrdili, že tady to je ten kámen, který no, jasně, no. spolknul uran. Protože on jim potom píše, já, že on potom píše, že Zeus ten kámen někam zasedl do země. Jo. Prostě, abych všem ukázal, vidíte, jak jak ten čas blbí. Ano, Kronos. a jo, Kronos. jo, Jasně, Kronos je čas? Kronos je čas? Jo. OK. No a samozřejmě Zeus teda vyrůstá na krétě, no a když je dospěj, tak se proti svému otci postaví Kronos vyvrhne ty spolikané děti. Uh, Zeus ještě navíc osvobodil z okovu své spoutané brat, uh, bratry Krona, mm -hmm. To znamená, on osvobodil své strýce, který předtím Kronos nechal spoutat z nějakého důvodu. To akorát tam heslo, tak jako říká, a nechali spoutat. Ja, řecká domácnost, víš co? No poutali. Jo. Nevím, jestli byli do BDSM, nebo jestli to byla jenom jako, uh, taková divoká domácnost. Mm -hmm. Nicméně Zeus je teda odpoutal a ti jeho strýcové, bratři Krona jsem mu za to odvětšil tím, že mu darovali jeho příslovečný hrom a blesk. A to je jako ultimátní zbrání, víš to je big fucking gun yeah. <laughs> uh, Hesiodovi he, he, gonie, že on potom, hmm. na vše, řešení na všechno, je jako blesk a hrom, že jo. On tam několikrát spálí zemi a několik nestvůr úplně zničí tím bleskem a tak, no. Tak když máš klodivo, tak všechno je hřebík, no. Jo, když tata, máš to... hlavu meduzy, tak všechno... Je, je skamenění. Všechno, všechny všechny všechno potřebuje skamenit. Ano, všichni, hlavně všichni potřebují skamenit. Třeba polovina lidí na ostrově. A když máš blesk a hrom, tak všechno potřebuje no. spálit, no. mi mě Ten má mám... <laughs> yeah. yeah, jasně. No, takže to je takový světelný meč jako Teogonie, no. <laughs> Ok, no a teď uh, ta chronologie je přerušená, je tam taková malá vsuvka, a to je mýtus o Prometeovi. Ten je vyprávěný mimo pořadí, protože třeba v tom Prometeovi, v uh, mýtu o Prometeovi už existují lidi, mm. a nebo existuje bohyně Aténa. která Meni, se... jasný, kde se tam vzali ti leti. No jasně, to je hrozně důležitý a je zajímavý říct, že Teogonie nikde jako neříká, kde se sakra vzali lidi že oni se tam objevují až úplně na konci, kdy najednou Zeus začne děvkařit se smrtelnými ženama, mm -hmm. ale potom se objevují ještě v té suvce o Prométovi, která, jak jsem říkal, byla vyprávě, je vypravěna mimo pořadí. No a o co teda jde? Bohové a lidi mají meeting jednou, oni se sešli a domluvili se, jak budou lidé obětovat Bohům. Že poprvé budou lidi obětovat Bohům, no a prométeus, který byl sice Bůh, ale byl takový maskot lidí, víš co, nebo je jako sympatia, mm. tak ten zabil tu žertvu a Protože měl rád lidi a chtěl jim pomáhat, tak se rozhodl, že Dia e, obelstí. Říkal jsi, že, že zabil i žertvu. Je, je zjevné, že používáš strašně archaické texty na, na tvorbu těhoje. Ne, začíná se teda mě podepisovat. Chci říct, že prostě je obětoval. Obětoval, no. Zabil nějakou krávu nebo vola, nebo něco takového. Žertvu, žertvu ne? Tak jako Musíš udržovat češtinu při životě. E, jo, no a každopádně chtěl teda Dia ob, oblafnout a tak tajně oddělil kosti a maso a maso zabalil žaludkem, aby to nevypadalo tak hezky a potom kosti obalil lojem, který byl pěkně lesklý a tučný a podstrčil diovi ty kosti obalení tím lojem. Přepokládal, že má stejný chutivý buňky jako jeho otec. Ano, a který nerozná, nerozná, nerozná luj a maso. Jim. No a tím, tím, že vlastně dal jako oběť k spolknutí Kosti a Luj založil moderní, moderní masný průmysl. <laughs> je to je kostelský zeněn. No, takže takový ten chlap, který poliká ten párek na logo kostelských zeněn, to je ve skutečnosti Zeus. To málo kdo ví. Ne, to samozřejmě tak není. Protože Zeus, na rozdíl od Jahového, který v Genesis ani neví, co se děje v jeho vlastní zahradě, Zeus přesně ví, která bě, takže samozřejmě okamžitě ten trik prohlédl, tu oběť přijal čímž dost vysvětluje, proč je v uh, pořádku u Řeků obětovat nejhorší části zvířete a ty nejlepší se nechat. Mm -hmm. Což určitě jako Řekům vyčítali, už <laughs> to nedává smysl, tak on potřeba by, jakoby, nebo vzniknul i toho to vysvětluje. No a ale uh, Zeus lidi za to potrestal a potrestal tím, že jim se oheň, mm -hmm. což je známé. Uh, nicméně Prometheus, jak známo, jim zase oheň přinesl, ukradl je Ukradl ho těm olympanům a byl za to slavně potrestán přikováním ke skále a každý den za ním přijítal orel a vyklovával mojátra a tak. Mm -hmm. Ale to nebylo všechno. Zeus opět znova potrestal lidstvo a potrestal ještě daleko horším trestem, než bylo zabavení ohně. Stvořil první ženu. Tu, tu, tu. Ano, takže zatímco v Genesis žena je příčinou pádu člověka tak v Teogonii je to trest to je následek je to člověka. Následek člověka přesně tak. Vyrobil panu. Ta tady není jmenovaná, ale v té jeho básně práce je to Pandora. Tady neotvírá skří, pandořinu skříňku, protože všechny ty věci jako zabíjení mužů, a vraždy, a hádky, a tak, to všechno existuje. Mm ale ona zničí totálně jako celou tu lidskou společnost jenom tím, že se objeví. Vezme si ten hloupý prometu v bratr, protože je hloupý a neví, že ženy jsou mor. No a teďka Hesiodos tady má takový krásný rant o tom, jak ženy jsou úplně strašný jako to matla lidstva a jak by bylo daleko lepší žít bez ohně než s ženami. To bychom si možná mohli přečíst takové hezké. Od ní pochází totiž to samičí pohlaví ženy, od ní je ženské pokolení do škodlivé plémě, se smrtelnými muži, co pohroma zlá oni bydlí. Chudobou zlou tu nesnesou s nimi, blahobyt ano. Jako je tomu uvčel, jež v úlech nahoře krytých živí a krmí trubce, ty druhy pro darebnosti. Ony se za dne a po celý den, než zapadne slunce, přičinují a s bílým voskem se do úlu nosí, kdežto oni si sedí v těch špalcích nahoře krytých, Vlastní břicho si naplňujíce z lopoty jiných. Nejinak nebeský hřímatel Zeus i smetelným mužům pro zlost dal ženy, co v trudných lopotách družky, ale i další zlo jim nadělil na místo dobra. Kdokoliv totiž se vyhýbá sňatku a utrapám žen, nechtě se ženit, ten strašlivého se dožije stáří. Třeba měl majetku dost, jemu chybí v starobě péče, a když zemře, pak příbuzenstvo si rozdělí mění. Na koho zase padne ten los, že uzavře sňatek? Jestliže dostane srdci milou a pečlivou ženu, bez přestání ho v životě potkává neštěstí tolik, kolik štěstí. A komu se dostane nezdárných dítek, že je tak, že v prsou si živí trvalé hoře, ducha i srdce a od toho zla už pomoci není. Takže víš co, ženský nic nedělá, jenom se válí, chlap všechno zařizuje, bojuje v bitvách, brání to město, se zbraní v ruce a tak. Ale příklad bylo, jak řešil tu možnost, že čeru nahoru máš jako dobrou manželku, že jo? Že to znamená, že ti nosí smůlu, no, jo, protože to... potom teda máš všude co? smůlu. Rovno prostě... ve smíru musí tak, být tak, dostat zachována. A je vidět, že to byl zemědělec, protože jako znal včelařství, princip fungování úlu a včelstva a jehle věcí. OK, um, jako trubci tam reálně nežijí nějak dlouhodobě. V tom tak aspoň věděl, jo? kdo to jsou trubci, víš co. OK, věděl, že existuje dobrý. Hmm. Uh, no, jako má pravdu, co se na to dá říct. No. To je, jako, bych to skoro uh, postavil na rovodně z hlediska jako příspěvku řecké kultury k poznání světa. <laughs> no a potom následuje úplně ta nejzásadnější a nejlepší část Teogonie a to je válka Titánů s Olimpany. A protože samozřejmě dojde ke konfliktu, a kdy na jedné straně stojí ta předchozí generace těch a na druhé straně stojí Zeus a jeho boys, jeho mm -hmm. družina, jeho sourozenci hlavně. A ta příčina je úplně nejasná, nicméně ty Olympani tu válku vyhrajou, spoilers, a ze dvou důvodů. Jednak Zeus má ty blesky, což je úplně <laughs> jako OP, víš co, a potom hlavně se k ním... Připojí ty hechaton hejroj, což jsou ti tři obři, 50 kteří mají sto hlav. A to jako tady to jejich zběhnutí prakticky rozhodne válku. No válka trvala 10 let, což nemusí nutně znamenat doslova 10 let, protože když něco trvá 10 let nebo je něčeho 10, tak to prostě znamená, že to trvá dlouho nebo je to hodně něco jako uherský rok. Uh, což, mimochodem znam, což mimochodem vyplývá z toho, že na jednom místě Hesiodus říká, že válka trvala 10 let a od něco později je uvedeno, že ti Hakatonchejrové házeli na titány kameny 300 let, což nemusí být nutně ve vzájemném rozporu, prostě ta válka trvala dlouho. A což mimochodem znamená, že trojská válka trvala 10 let, jak si lidi myslí, mm -hmm. prostě trvala dlouho. No dobře, uh, nicméně Zeus naverboval ty ty Hakatonchejry, dokonce jim dal Nektar a Ambrozy, což byl... Uh, pokrom a nápoj Bohu. No a potom jim dal úplně nejlepší pep talk. Tam v té Teogonie je taková pasáž, která je jako projev prezidenta ve dní mm -hmm. nezávislosti. Takový to jako to je ten projev toho vůdce v závěru mm -hmm. filmu. Opět bys čekal, že na konci všichni zakřičí za krále Jindřicha, za Anglii, za svatého Jiří. Ale... Úplně z nějakého bizarního důvodu, ty hakatonychidové, místo toho, aby jako se začali radovat, tak oni ho úplně brutálně setřou. Jo, teď si představ tu situaci, kde ten Zeus má a tu svoji řeč, která má zmobilizovat tu množství a tak. A ti hakatonychidové z nějakého důvodu, přesně řečeno jeden z nich, který se jmenuje Kotos, na to řekne: Bláhový, nového neříkáš nic. My víme před sami, jak máš dův typu více než dost a rozumu na zbyt. Nesmrtelné si dovedl splstat ukrutné kletby. Dík tvé důmyslnosti jsme ze tmy a z podzemní mlhy z nemilosetných pout se vrátili. Rozenče Kronův, vladaři, sem a več jsme doufali, se stalo. Proto i nyní s pozornou myslí a se rozvahou v srdci, vaší moci v té vražedné srdci budeme hájit. Ve vřavě nalítostné se z titány potýkajíce. Mm -hmm. Takže prostě z nějakého důvodu ho si třeba, jo? Jo, to je něco jako když prostě Churchill řekl, že jo, budeme bojovat na pláži, budeme bojovat, jo, a lidi začali už říkat, jo, jo, jo, budeme bojovat ve městech, jo, v oceánech, pohodě, jdeme dál. Ne, tak to je spíš jak kdyby byl někdo z těch vojáků jako na těch pláži řekl, fuck you, víš co? <laughs> že nic, žádné jako ovace, žádné provládní slávy a jenom se ozve jako jeden náhodný voják. Ale oni jako naznačil, že jsou ochotní bojovat, že jsou yeah. jako připraveni, že už je jako asi netrápí ten jeho proslov. No. Přesně tak. No a potom je bitva. To bychom nějaký mohli přečíst, protože ty popisy těch bitev, to je jak od film od Michaela Baye. Říkáš, že to byl včelař, ale nebyl to prostě bojovník. E, ne, byl to včelař, ale dřímal v něm Michael Baye. Kdyby, kdyby si to natáčel dneska, tak by si to musel dát Michael Bayovi, jo. Protože by tam pravděpodobně byl i ten sexismus a bylo by tam to stavlo kýno. <laughs> e, OK, takže bitevní scéna. Zeus ovšem svůj hněv už nekrotil. Naopak, Srdce hned se mu plnilo vstekem i ukázal velikou sílu. Současně totiž jak z nebes, tak z Olympu nepřetržitě blesky meta je kráčel a hromoklíny ráz na ráz s mlunem a burácením upadaly z mohutné dlaně. Jeden za druhým bojaré plameny rozviřujíce, země životodárná kol dokola duněla hoříc. Požárem mocně kol dokola praskaly hruboké hvozdy. Vřela veškerá země, Proudy oceánovi. Nice. Takže v podstatě ugryloval svého vlastního bratra? Mm -hmm. Ne, strýce. Hřelo i netknuté moře. To žnoucí oběla víheň, titány, syny země, a sahal k až k jasnému nebi nesmírný plamen. Jim oči, ač byly velice silní, oslepovala haromu i blesku planoucí záře. Zasáhl obrovský žár i chaos. A jistě by zhádal, že jsi to viděl na vlastní oči a uši slyšel, Takový zvuk, jakoby země a široké nebe, se z hůry sesedalo. Neb takový veliký rachot by nastal, kdyby se propadla ona a ono se zřítilo z hora. Takový strhnul se lomos, když v boji se srazily bozy. Hřmotně šířily vychry i prach a třesení země, hromobití a blízkavici a četící blesky, střely velikého dia a nosili pokřik a povyk. Doprostřed obou stran to moc se rozlehl lomos. Půdky hrůzy plné a činů se zjevila stíla. Potom potuchla bitva, leč předtím šik šiku druh druhu, čelíce neústupně se byli v urputné vřavě. Čipný je, že mluví o šiku, že jo, přitom ty příšery a ti vluhové tak dále v žádném nemohli vytvořit nějakou falangu, jo? A To je představáš, to první, někdo... co ti napadne, když tady tohle to slyšíš. <laughs> ano, yeah, okay. to nestrahuji, s 50 rukama prostě stojí to v tak Možná, že může držet je. jako 50 řadou falangu, jo. Ale může být v každý týdnu, ruce držílo štít, jo? a tím dělala falangu. tak, ale jako, že jo, řekové si dovedli představit prostě jak stojí prože sobě šik lidí, a pak si dovedli představit bouřku. Jo, takže toho to mají může... jako, to, Jo, je to jak ze Silmarillionu, nebo z nějakého jako mnohem mladšího díla. Je to no. fakt uh, má to uměleckou kvalitu. To právě vidím, jak ten Hesiodos strhával ty své posluchače na těch uměleckých soutěžích, no to určitě, A jako ten hexameter není až tak dobrý u toho Hesioda není, není to prostě, uh, není to Homer, jo? Yeah. jako jde to občas tam přes prostě se... říkáš, že, že by se dalo lepší uh, hexameter jo? no tak kdybych žil v 8 století při to poštem, tak možná uh, okay. oh, uh, yeah. it's on it's on <laughs> no, takže máme jakou kulturní vložku, budeme repovat teď <laughs> uh, ne, tak uh, ok, tak Olympané to teda vyhráli spoutali Titány a uvrhli je do Tartaru mm -hmm. na místo nevětrané, takže to tam muselo na to no tam je, tam je potom hrozně, dlouhá, hrozně dlouhý nej popis toho Tartaru, jak to tam vypadá, jak je ten Tartarus velký třeba, mm -hmm. je stejně hluboký jako je nebe vysoko, kdyby si schodil z nebe kovali, kovadlinu, tak by na zem spadla za 10 dnů, což znamená, že by padala dlouho, podobně, kdyby si schodil kovadlinu ze země do Tartaru, tak by za 10 dnů dopadla na dno. A je tam popsaný, jak v tom Tartaru jsou brány a hradby, kteří drží ty nestvůry a jakýhle věci. Mm -hmm. No, ty hekato, Hekatonchejdové, ti obři, za to dostali, za účast v bitvě, příbytky v Tartaru. Dostali za to nemovit, lukrativní nemovitosti. V místě Větránem. V místě no, oni mají, tam On tam popisuje úplně perfektně tu lokalitu, víš co. Bylo to na březích řeky Styx. Jako jo, jo. písko byla školka, Park, jo. Jo, tak. Jo, prostě perfektní okolitu se to dostali. No a jeden z nich e, dostal za manželku celu Posejduna. Takže mm -hmm. prostě děvky a, a no byla to... Jo. Ale nechlast. Ale nechlast. No dostali některé ambrouzy, tak e, dostali najíst a napít. Jo, ok, to, to je to. Že v bitvě a že házl čistá od Přesně no. tak, no. No a pak je tady jedna část, která je pravděpodobně Interpolace. Což je... Z jaké doby? To se neví. Ale nehodí se to do té... Tý... mimochodem Etat označení pro... Někdo no. to tam potom dopsal. <laughs> a, tak je to... Z... Neví se, z jaké doby, a říká se, že jazyk je jiný, stolisticky se to tam nehodí a nehodí si to tam ani no. z hlediska toho obsahu, kdy logicky byste teda čekal, že se začne řešit že to, že Zeus, mm -hmm. který vyšel z toho vítězně a stal se králem bohu... Mu se se bude... uspořádal, no? no ano, a je hlavně bude se muset vypořádat s tou další generací, mm -hmm. která, jak se dá očekávat, se proti němu zase postaví. Ale najednou je tady vsuvka a protože bytevních cen není nikdy dost, tak najednou z ničeho nic Gaia a Tartaros mají další děti a hlavně se narodí Typhon, který, o tom už jsem se zmínili, což je gigantický drak a ten z vyzve vlastně toho DIA k boji mm -hmm. a dojde zase k válce. A překvapivě to zase rozhodnou blesky a hromy. No, tak tam ten, ten boj už je takový krátký, on ten tyfon jenom se rozhodne, že se teda stane králem bohu, Zeus se to dozví, naštve se a zničí ho bleskem. Což je, jako jako představa, že prostě je něco, jako kdyby v roce 1945 Monako byl válku válko s povědným státem. Tak, no? Monako úplně ne. Je to jako kdyby třeba Severní Korea napadla Jižní Koreu v roce 1950, víš co? Okay. No, no. Uh, jo, ale mo mohli bychom si přečíst, jak vypadá ten uh, tyfon, protože to je taky docela dobrý. Uh, on měl silácké ruce a hotové chopit se díla. Nohy neúmorné ten mohutný bůh. Z jeho plecí trčelo starohlav jak z hada hrozného draka. Jazyky pošmornými se olizujíce. A z očích, v hlavách divuplných, mu spod brv plápolal oheň. Ze všech hlav mu šlehaly plameny. Kdykoliv vzlédl. Také hlas měly všechny ty strašlivé hlavy a zvuky rozličné. Prapodivné z nich vycházely. Nep jednou znělo to tak, že rozuměli jen bozy. Jindy jakoby bučel bík, ten neskrotný, hřvoucí až hrůza. Jindy zase jak lev, Šelma srdce destinatého jindy, divou cítiv, to kňučelo na způsob štěňat. Jindy to hvízlo, až vraceli o zvinu vysoké hory. <laughs> tak to je taky kůl, cool, ne? Jo, no, asi to je šéf, který by, kterého bys nechtěl mít, že jo? Jako šéf, který kňučí, jako štěňat. No jasně, to je jako Hire je... McDaniels z Night Pavel. Jo, jo. Uh, jeden, jeden, jedna hlava mluvila jako židovská matka. Víš Právě, co? no. Jeden z nich mluvil, jedna hlava mluvila jako stereotypní černoch, Určitě se hádali mezi sebou, víš uh, co? Jo. No a je to samozřejmě boží popis. Uh, nicméně... No, doslova. Ze, ano. Zeus ho teda zasáhnul bleskem, Typhon spadnul na zem a vznikla etna. Já, šokující. Sobka. Jo, no. No a teď už se blížíme k závěru a to je ta poslední generace, kdy teda Zeus potřebuje vyřešit, aby se mu nevzbouřili proti mm -hmm. němu jeho vlastní děti. Jeho první manželkou byla Métis a opět Gaia a Uranos teď už jsou to prarodiče jeho, babička s dědečkem prarodiče z prarodiče dia. ano. Mm -hmm. Ho opět varovali a on teda předušil ten cyklus toho, v té vzpůry, tím, že se toho dítěte zbavil ještě předtím, než se narodilo on své manželce vyříznul plot z jejího břicha a snědl ho a potom mu z a vyskočila Athéna, okay. v Výsledku toho. A Hesiodus říká, že... a a říká, že on tím získal moudrost Atény. takže se to možná dá interpretovat, kdyby si chtěl hodně, že on díky tomu, že získal tu moudrost, tak potom už nebyl tak netolerantní a násilnický jako předchozí generace bohů. Akorát teda snědl plot svého vlastního dítěte. No. No a potom zbytek té básně popisuje, jak Zeus děvkařil s různými bohyň a tak, třeba jeho druhou manželkou byla Themis, s kterou měl děti zákonitost, spravedlnost a mír a tři Moiry, mm -hmm. to není funkční prádlo, ale jsou to takové ty tři bohyně přadleny osudu. Yeah. To je asi známý. Že jo. A tady se že, že, z dia rodí ty pozitivní vlastnosti. Že, že ten, dio, ten Zeus je tady jako ten dobrý bůh. Že? Přesný, ten, který ne? dal těm lidem prostě ty pravidla vytvořil, vytvořil všechny ty jako zásadní hodnoty. Jo, a... třeba s jednou tou vnou měl tři charitky, kterým se latinsky říká grácie. Mm -hmm. Takže když někde vidíš obraz střítlů ty ženských, tak to jsou tady tyhle ty grácie. Je to krása, blaženost a hojnost. Mm -hmm. Hojnost řecky tálie, odtud pochází, mm -hmm. senatálie. Deméter měl, Persefo, měl Persefonu, kterou potom unesl Hades a stala se jeho manželkou pod světí. Mm -hmm. Potom z Mnemosyne, což byla dcera Gai a Urana, měl devět můz. Ty a... ještě v Hesiodu neměly svoje atributy, ale pozdější řečtí básníci je rozvedli, takže těch devět můz jsou epické básnictví, hudba a lirické básnictví, milostná poezie, veselé básnictví a komedie, Tragédie, tanec, dějepisectví, astronomie a hymnický a zborový zpěv. Mm -hmm. A ty jsou vypravěči vlastně velké části toho děje, že? E, Přesně tak, konkrétně co jsou hlikonské muzy, to byly speciální ještě muzy. E, potom z léto, což byla vnučka Gáje a Urana, je to bohy která se jmenuje léto, není to léto. Kupotivu, tam mm -hmm. nevyskytují bohové ručních období. Možná třeba kvůli tomu, že ve zemí. to není tak jednoznačný. Je. A neplést s božským imperátorem z Science Fiction <laughs> A nicméně zlé to měl slavné dvojice, samá dvojčata Apolony a Artemidu. Mm -hmm. No a poslední manželku byla Hera, s kterou měl tři děti, včetně Area. A Ares měl z bohení děti Phobos, děs yes a Deimos Hruza, mm -hmm. což, jak jistě víš, jsou měsíce Marzu. Velká část těch lidí jsou měsíce. Měsíce různých planet. Právě. Přesně tak. No a sedou obra Atlana, která se jmenuje Mája, neplést z nižší kastou Bohu v Samarilém, no. <laughs> měl Boha Herma, to je takový ten no, s těmi okřídlenými topánky. A se smrtou ženou, ženou, která se jmenovala Semele, měl Boha Dionýza, to je úplně nejmladší Bůh, který se narodí v rámci chronologie vývoje řecké mytologie in real life. Ten dio Nýzo mě byl původně hrdina, mm -hmm. a potom byl teda povýšený a stal se jedním z těch olympských bohů. Říkáš, že musel vařit každýmu kafe podával, tak. Což vzhledem k tomu, že vaříš kafe pro někoho, kdo má 150 hlav. Jo. Tak to musí říká, že začínal jako stážista a pak ho povýšili na time boha. Jo. Co když každá hlava chce jiný, chce jiný typ kafe, že? Tak vzhledem k tomu, že jedna hlava je židovská matka a druhá no, hlava je určitě nějaký jiný. Sterovník. Jedna je a potřebuje svůj <laughs> <laughs> jo, jedna ještě není. Poseidon měl syna Tritona, který nemá Malomorskou bílu ale žije ve Zlatém mm -hmm. paláci. A hra, z hněvu nad Diovou nevěrou, sama bez partnera, počala Hephaistona, boha kovářství, mm -hmm. který byl chromý na obě nohy. No, tak to je Teokonie. Tak teď přichází ta část WTF, tak co tě tak napadá jako první. Tak asi to bylo kůl cool, cool písnička, že jo? Jako prostě přijdeš někam na to, na to městský schromáždě, na, na náměstí, tam sejí, sejí ti lidi, že jo? Vykecávají se na, na tam držišti, nakupují ryby a tak. A tam přijde nějaký týpek a začne prostě zpívat o tom, jak se potkal s heligotským muzeumem. Jo no. Uh, tak mě hned třeba napadá, že očividně řekl, že už znali LSD v té době, <laughs> když se dokázali představit takovéhle věci. Jako on že jo, velmi pravděpodobně prostě to, to jsou mýty, kterých který, který se on se učil, když byl, když byl malý prostě, že jako jo, velká část toho textu pravděpodobně prostě převzata z nějaký, exist, nějaký jiný existující poezie uh -huh. a potom je to jak tam, ten jeho stand up, jo, kdy jakože si prostě ten svůj materiál v tom svým metru, nebo v tom, v tom používaném metru, ale s těma rýmama, s, tím, s tou metrikou, která mu připadala kůl a tak. Říkáš, že repoval v metru, jo? Jako dnešní repeři, nějaký začínající. Tak tak, je náměstí, ale metru No, jako samozřejmě, co se nabízí hnedka na první poslech, tak je uh, interpretovat to, hledat tam nějakou symboliku. že, jo? Jako, jo. že takový ty věci, že ti bohové reprezentují tu jednotlivý části vesmíru a tak. Ale to je takový laciný, mně přijde, protože jednak uh, vy, vůbec nevíme, co ty lidi tím jo. mohli myslet. Ta ty lidi, když to jako říkali a když si ty věci vyprávěli a tak, tak to očividně pro ně něco znamenalo, ale všichni ty lidi už jsou mrtví a asi vůbec nemá smysl to řešit, protože ta informace už je jako jo. ztracená. Jo? Žádný astronom prostě nepsal o, o, o Hesiodovi, že jo? No jasně, no. No a potom druhá věc je, že už jenom ta, ten samotný předpoklad, že to mělo nějakou symboliku, tak to je jenom předpoklad, který je sám o sobě dost lacinej. Je možná, že uvažovat o tom tak, že to... To, že řekové popisovali vznik světa prostřednictvím souboje nějakých bohů mm. a incestu a kanibalismu a tak, že to byl jenom uh, metaforický způsob, mm. jak vyjádřit nějaký třeba přírodní procesy nebo tak, tak to samo o sobě nemusí tak vůbec bejt. Mm. Ja, my fakt vůbec nevíme, co ty lidi, o čem ty lidi přemýšleli, když to před těma 2650 lety slyšeli? Tak já jsem si myslím když že existovala nějaká jednotná interpretace no, toho, toho dobře, textu, jo. že by to každý řekl zníval prostě stejně. Že? No a pak jsme ta oblíbená interpretace a to, že ty jednotlivý generace Bohů jsou jakože je, odpovídají jednotlivým fázi vývoje toho řeckého náboženství. Jejim. Proto samozřejmě taky není žádný, žádný zákon. No, to je taky spekulace. No. To znamená, tím to v podstatě říká, že Řekové nejdřív e, uctívali tu Gáju a toho Ponta mm -hmm. a tak, potom uctívali nějakou dobu nějaký pozdější generace toho krona a jo. tak, a pak teprve vzniknul. No, tak jako. Jsou takový ti banální, nevzí, ne? takový ty primitivní bohové, jo, jo, ta země, vzduch. Potom se bývají takový ti zlostní bohové, ti, ti, že, kteří prostě dělají škardé věci a tak. No, hlavně se a ti objevají se... takový bohové jako třeba Měsíc a Slunce, což no. jsou ty, ty, typický jo, bohové těch primitivních no. národů. No. Ale ve směstě, jejich vlastnosti jsou že no, nějak nebe, nebezpeční, prostě musí se jich bát. A pak se objevají ti jako moderní bohové, ti, kteří jako komunikují s lidma, spějí s lidma a zároveň jako dávají nějaký a potom poslední generace bohů je média, technologie, přesně globalizace. Tak, Mr. World. Mr. World, přesně tak. Spoiler. <laughs> <laughs> jako, ku podivu, některý lidi, třeba manželka, se na to dívají a vůbec neví, která by yeah. seriál American Gods. Uh, jasně, no ano, přesně tak. Ta uh, uh, teogonie je samozřejmě asi do značný míry syntéza předchozích mýtů. A ono je to vidět na několika momentech kdy ten Hesiodos v podstatě v tom mítu vysvětluje věci tak, že se očividně snaží víc stříct víc různým verzím, které existovaly. Já jsem našel takový pěkný moment, Co si teda myslím já, že to tak je, není to ověřený, nečetl jsem to někde v sekundární literatuře, kdy popisuje vznik Afrodity. On říká, že ona se potom, co teda vznikla z toho spermatu nebo spěny, z, mm. z penisu, který byl vržený vř do moře, nejdřív se dostala na Kytéry a potom na Kypr. Doslova říká i Afroditou jmenují bozy i lidé Kytéřankou, že ke Kytérám se dostala nejdřív, ale i rozenkou Kypru, že mm. z vln se na Kypru zvedla. Protože um, Afrodité se zvedla z moře na Kypru, takže ten slavný obraz Botticelliho zrození Venuše se odehrává na Kypru, málo kdo to asi ví. Hmm. A, no a teď jako on to vysvětluje tak obšírně, protože asi existovaly dvě různé verze toho, kde se ta bohyně vzala, a jedna, podle jedné verze pocházela na ky, z Kytéry a podle druhé pocházela z Kypru. No a on potřeboval ty dvě verze spojit a tak řekl: Nejdřív se objevila na Kytéře, ale z moře vystoupila až na Kypru, na Kypru, a to je důvod, proč existují tady ty různé verze. Jo, on jako odkazuje na její různý názvy. Její atributy, no. Protože často ty bohové existovali v různých verzích, kteří se, mm -hmm. který se uctívali na různých místech. No. Palas Athena, jo, že Bá, Palas, A někdy je říkali Květerská, a někdy je říkali Kyperská. Kyperská no. Což a, to je, něco je jako... zrovna věc, kterou asi za, za, zaměníš zásadno i v Řecku. Jo, no. No a potom další taková, takový moment, ze kterého hodně vyplývá ta syntetická povaha Teogonie, je to, že ten mýtus je v podstatě kulturně neutrální. Že, když to srovnáš s jinými mýtami o stvoření světa, třeba se staršími mezopotámskými, tak tam ty mají funkci často oslavit nějakého konkrétního krále, nebo mm -hmm. založit božský původ nějaký vládnoucí dynastie. Což souvisí trošku s tím, jaký texty jste nám jako z toho mezopotamského prostředí dochovali, tak což byly ve směs jako texty, které politické Politický panflety v podstatě. Přesně tak, jakože uh, programové prohlášení jednotlivých králů. to byly ano. ty cylindry. Jo, válce, který ti králové vydávali takže, protože v válec je cool že? Jo, cíl, cíl, takže říkáš, že kýru v cylindr není jako čepice ale je to, je to kulatý kus kamene, který je pokrytý ze všech stran písmenkama, jo. klínovýma a protože cylindr je cool, tak to vycházelo programové prohlášení na cylindru napsané no a, to to... a v té době programové prohlášení znamenalo moje předkové byly bozy takže shut up and give me all your, all your money. Ale, um, jo, to, to dřív, že jo, mm -hmm. u Kyra už je to samozřejmě relativně normální. že je to takový, jakože přiš, všechny jsem pobil, vyhrál jsem všechno a teď osvobodím, prostě teď jsem osvobodil jako všechny lidi od zlých neupabilňanů. No mm -hmm. ale zase do toho odbočujeme. Mm -hmm. Pojím je v tom, že zřeské se nám dochoval jakože normální báseň, že jo, mm -hmm. Která, kterou si asi lidi jakože vyprahovali někde na ulici. Kýru z cylindru rozhodněko nečetl jen to jako pro závod. Tak protože snad už byl asi možná napsaný i mrtvým jazykem v té době. Nemajde, no byl napsaný akatským akad, skriptem, který umělo jakože ovárat Deset lidí. pár lidí. Ja. No, takový ten Hes dost, dost, dost dobře by ani nemohl oslavovat nějakého konkrétního krále, protože potřeboval mít jako úspěch na tom svým jo. turné poslém Řecku a v každém Řecku měli jiný, jako z nějaký. To všechno strašně No Ale on to řeší tak, že v tom místě, kde ty uh, chvalospěvy zpravidla velebí toho krále nebo jeho božský předky Onvelebidia, to je ten král, mm -hmm. jehož autoritu v podstatě ta báseň ospravedlňuje. A potom je tam takové místo, kde ten král většinou dostává od bohu dary a dostal odznaky své moci. Tady v tomhle případě, to jsme zmiňovali hned na začátku, ty dary dostává sam hesiodost. On je, to je on, kdo je vyvolený bohy v té no, básni. Protože musí vybírat prachy, že jo, těch lidí. E, no a tak hlavně on se stává v podstatě prorokem tím, jakoby. Jo. No, to je hrozně zajímavé. Že tu božskou autoritu v té básni nedostává ten král, ale dostává ji ten autor. Mm -hmm. On dostane ten Vavřínový a dostane ten božský hlas, což jsou starověký jo. atributy panovníka. Což jako on ve velké části toho textu vlastně oslovuje sám sebe. Když oslovuje ty, ty uh, muzy, tak vlastně říká, co všechno dobrého dávají lidem, který je potkali a pak říká, já, a, a to byl to je, on, že jo? To je on, který je potkal, jakože je skvělý, že když ho lidi vidějí, tak se jim úplně, jako, úplně z toho jako padají na, na, na zadek a říkají, wow, tenhle člověk je skvělý. To je prostě potřeboval uh, od nich vybrat prachy. Tak když to dneska rebeři o tom, jak chodí na party, mají zlatý řetězy a spí se spoustou holek. Vím, tak, uh... No to jo, tenhle člověk by říkal, přijdu na party, dejte mi zlatý řetězy, Potři... protože ne, já on, zaslužím... Místo toho, aby zpíval o tom, jak má ty zlatý řetězy, tak zpívá o tom, jak se mu bohové, víš co? To byla jako ten, ta meta jo, jako sociálního jo, jo, jo. statusu jo. ve Starověky v Řicku v sedmém století. To je pravda. Včera jak... jsem šel na kopec a potkal jsem tam muzy. Muzy, no, jasně. No a teď ještě bychom se mohli popovědět o tom, jak vykradl starší, starší mýty, že jo? Jo, protože... neznáme. No známe je. Jo, ty musíte jít mezopotámské. No jasně, mezopotámský. Jo, ale tam nevíme jakože, jestli, je, se, jestli je mohl vykrást. Prostě hmm. jestli vůbec docházelo jako dostatečně obchodní výměně mezi těmi oblastmi, aby se jo. No, k No, no, pojem je, že, že před tím mezopotámi v době, který pokrývá několik tisíc let samozřejmě máš nějaký mýter dochovaný Jo. A spoust, některý z nich se podobají ty ogony. Jakože obsahují kastraci a incest. Přesně tak, no. no. Což, teď, a teď jako otázka za 10 milionů, že jo? je to paralelismus, jo. je to takový to, že když je to podobný, tak to určitě bylo obsažené od sebe. Jo. A nebo Na to... nějakého řeka, prostě Castelse Inces, kdyby, kdyby to nešetl od nějakého Peršaná? No, no jasně, no. Jednak máš tam ten problém transmise, jestli ten Hesiodos, když se teda narodil v té malé Asii, jestli se nějak no. k němu ty míty mohly dostat z, z Mezopotámie. To je otázka, což samozřejmě souvisí, jak jasně, jsi říkal, ne. s mírou hospodářské a kulturní měny. No a potom druhá věc je, jestli je vůbec jako nějaký důvod myslet si, že to je jedno ovlivněné druhým, nebo jestli to je jenom náhodná podobnost. Protože když seš jako zemědělec v 7. století v Bojoty, tak je velmi omezený okruh věc, který ti napadnou. Asi vidíš incest, vidíš, jak se z toho incestu rodí různé divně vypadající, znetvořené věci. Ja. Možná, že nějaká matka má sex se svým vlastním synem, který je zároveň pes. Občas, <laughs> tak to prostě dáš do tří. A občas nějaký ovci narodí ovce s dvěma hlavami. jasně. No ale tak každopádně jsou nějaký mýty, kteří jsou podobný, jo? Ono řečeno, jako když se na to kogony z druhé strany, tak těch babylonských, těch mezopotámských mýtů je spousta a jako drtivá většina z nich se vůbec nepodobají ty teogony, mm, tam mm. jsou jiné třeba dynamiky mezi těma postavama a tak, jo. Další třeba problém je v tom, že my těch verzí těch mýtů z, z toho mezopotámského prostoru máme daleko víc. Sice třeba se zachovávalo méně textu relativně, ale zase to pokrývá daleko delší dobu. Prostě za těch tisíce a těch mm -hmm. tisíce let i když se ti stačí, aby se ti zachovala sem tam nějaká klínová tabulka a už máš najednou velké množství ver různých verzí toho stejného mm -hmm. mýtu. Ale v souvislosti s tým se většinou zmiňují dva mýty. Jeden se jmenuje uh, Enuma Elish, je to babylonský mýtus. Jmenuje se stejně jako celá řada antických textů podle začínajících slov, což konkrétně v tomhle případě znamená když nahoře. Takže Enuma Elish se jmenuje podle toho, že se začíná pěš mm -hmm. nahoře. Je datovaný do 18. až 7. století. <laughs> tak to už samo o sobě jako napovídá, proč nemáme podcast o staroorientálních despocích. Um, nejspíš ale pochází z období panování krále Neboka Dnezara 1. z 12. století jo. před naším nadpočtem. To je um, starobablonský král. Starobablonský král. On vysvětluje povýšení boha Marduka na krále Bohu po přenesení hlavního města do Babylonu. Asi po desátých... <laughs> Přenesli hlavně město do Babylonu. A ten Marduk byl původně lokálním bohem Babylonu, no a prostě někdo nechal napsat politický pamflet, který vysvětluje, proč by teda najednou Mar Marduk měl být vládcem bohu. A to přenesení je fyzický, jakože ten Marduk měl konkrétní sochu, která se opakovaně, jeho pravděpodobně různý sochy, ale jako se opakovaně se dokládá, že se jako nosila z místa na místo. Jo, tak to byla taková ta úplně primitivní doba, kdy třeba židi jo, se nosili toho boha, mm -hmm. doslova jako toho baha v té jo, no. a museli do svých nápoženských textů zapisovat příběhy o tom, jak někdo klopítnul nul, archa padala do pláta, tak nějaký jako. Přičinlivý Izraelec po ní skočil a chtěl jí zvednout, aby nespadla do bláta, mm -hmm. ale protože se jí dotknul, tak ho hospodin na místě zabil. Mm -hmm. Pravděpodobně funkce toho příběhu v tom, starém zákoně je, proto aby lidi nešehali na tu truhlu mm -hmm. a náhodou nepřišli na to, že umí říct není, že tam není ten Bůh. A jak to už je samozřejmě interpretace. No ale co se píše v tom mýtu, když nahoře? Tak v tomto případě ta verze události je taková, že bůh a psů a bohyně Tiamat mají spolu děti. Mm -hmm. A psů se rozhodne děti zničit kluje jejich luku. Doslova se píše, že neklidně pobíhaly. A jeho syn Eu, to je jméno, ne zkratka, mm -hmm. Eu, jeho syn Eu ho porazil. A Tiamat se naštval a vytvořil 11 oblud, které porazil bůh Marduk. A z těla Tiamat potom stvořil svět. Ona se naštvala po tom, co ten uh, EU porazil jejího manžela. Ano. On uh, sice chtěl zabít své děti, ale ten EU to udělal tak nějak za jejími zády, takže je, ona s tím byla úplně v pohodě. No, no a ten uh, mítu se je v podstatě chvilospěv na Marduka, podobně jako Teogony je mm -hmm. na Dia. Je rozdělený víc na dvě části. Ta první část popisuje ty generace bohu, a druhá část už je ta kosmogonie, to znamená stvoření světa vesmíru, mm -hmm. kdy ten Marduk těla té svojí babičky mm. vytváří ty části světa. No, to je problém s těmi, těmi destičkama, že jo? jakože co se ti chce vypalovat na destičky? To budou bezpochybě nějaké jako zásadní náboženské texty, jo, který prostě mají, že jo, sloužit v tom kultu co prostě nějakou náhodnou písničku od jakýho jsi hodat, jo? Bys rozhodně dál dvěstičky nevypaloval. Já bych chtěl přečíst uh, kousek uh, eposu Enuma Eliš. <laughs> v původním textu? Ne. A na Ne. Je to hrozně dostomilý. Uh, za chvilku vidíš, proč to chci číst. Spoučili se bohové druzy. Rušili ty jámatu, neklidně pobíhali. Rozbouřili ji nitro a hlukem svým děsili bohy v příbytcích nebeských. Avšak ani apsů Nestlumil jejich křik a Tiamat k tomu mlčela. I když nepříjemné jí bylo jejich konání. Nedobrá byla jejich cesta, leč ona je šetřila. Tehdy Apsů, sploditel všech bohů, povolal Mumua je tam Bůh, který se jmenuje Mumu. A jeho následníci se, jmen, se jmenují Mumínci? Ne, ale je tam Bůh, který se jmenuje Mumu. Mohl tam být třeba Bůh Pikachu. Víš? <laughs> ne, a tehdy hmm. Absů spodně toho všech Bohu zavolala Mumu a rád se a říká mu: Mumu, rádce se <laughs> mého srdce, pojď k Tyamatě, půjdeme. Išli a usedli před Tiamatu. Radíce se kvůli Bohům, prvorozencům svým. Apsu otevřel svá ústa a na Tyjamatu se hlasitě rozkřikuje. Nepříjemné jsou mi jejich způsoby. Ze dne nemohu odpočívat, za noci nemohu spát. Chci je zničit, zmařit jejich konání, než zavládne ticho, abychom mohli spát. Říká člověk, který řve. Víš, co to taky to? Já <laughs> když to opýtá. Já se nerozčiluju. Když to Tyjamat uslyšela, rozlobila se. Skřikla na milence svého, skřikla bolestně, samou zřivostí naplněna vzlému nechala vzejít ve svému nitru. Což pak my, co dříve jsme stvořili, máme nyní ničit. V skutku ohavné jsou jejich způsoby, veď schovývavě jednejme. No a teď, jako důvod, proč tu čtu, je, není nádherný, že jeden z nejstarších textů, který by produkovala lidská civilizace, který měl ve svý době úplně zásadní politický jako dopady, podobně jako třeba dneska jako Nový zákon nebo no, nevím, ústava nebo tak, a který jako popisuje stvoření bohů a naprosto zásadní metafyzické a filozofické koncepty, je v podstatě hádka z ně, nějakého špatně napsaného sitkomu. To je jako jedna z nejhezčích věcí o jako podstatě lidské existence, se kterou jsem se setkal v životě. Jo, a sekundární postava se jmenuje mu. A sekundární postava se jmenuje mu. To tam dopsali ad hoc, něco, jako, že je to zajímavý, ale je to málo, málo roztomilý. Tak si říkáme, se to slovo mumu připadalo dostanou už lidem v té době, víš co? No a teď na závěr si dáme jednu úplně unikátní no. věc. Není to sice nic moc, je to přece jenom hesiodes s jeho hnusným hexametrem, ale navzdory tomu... Já si myslím, že to určitě posluchači ocení. Místo toho, abych tady trapně četl úvodní bozávěrečnou ukázku v nějakém českém překladu od nějakého národního obrozence, tak si pustíme <laughs> prvních 20 veršů Teogonie, v klasické řečtině v rekonstruovaném archaické řečtině mm -hmm. v rekonstruovaném dialektu. Takže uslyšíte začátek Teogonie tak, jak kdy kdysi proslovoval Hesiodos. Je to z YouTube, abych to správně ozdrojoval, z kanálu, který se jmenuje Podium Arts. Jo. A samozřejmě ta téze o tom, že takhle ta řečtina zněla, jako rozhodně není nekontroverzní. Protože to nikdo neví. Ale tak víš co, to oni nepoznají. <laughs> Mů saon helikoniadon ar kůmeta eeden, se kůsin oros měgat s date onte, kaj te paloisin or kůntai kaebo můnelis teneos kroniánus, per te loessamenai těrená Herr Holmeus, das heu jo akrotatoi helikonik horussen poe santo callus timrohendas e per santo de possibile entena pornumenai che calummenai er i tollei enykje iste kun per i callea ossari ei sei humneus diatai kai potnian heren argeien Krysseoisi i pedilois hyjan. Kururen tai gikojoodi, kai artemin hiok keairan, Äde poseida Kai teminä duen helikoblefarronta hebente Häben te kryssotefanon, Leto, tó tí apetonte, ide kronon angylometen, a ae úta aeliunte megan, lamprante kai Gajan tóceanunte megan, kaj nykta allun ta tanaton hiron genus ae nevontan.